Seguim amb els esports al punt a la sintonia de Radio per i és el moment de passar a mateixa cap a una altra de les nostres accions. És el moment de parlar amb l'Esther Hidalgo durant uns minuts perquè ells sí que ja estan en plena temporada, fa poc l'han començat i ens parlarà de la gimnàstica rítmica i de com van les coses amb aquest club de casa nostra. Esther, bon dia, benvinguda. Hola. Bon Gràcies, Esther, per estar a nosaltres una temporada més i parlar-nos de les teves bailetes, que ja heu començat la temporada, vosaltres, veritat? Sí, bueno, les llenestes eh, federades, eh, bueno, eh, aquest mes de novembre tenen la, eh, la Copa d'Espanya de, de base. Doncs hem començat les competicions el, el dia 7 de setembre ja va ser la primera fase de Copa Catalana. I com van les coses? Ah, muy bien, muy bien, porque estamos muy eh, gimnastas las cuales en la primera fase va a ser Codi 4. O sea que van la ahí desde el cuero, Gorda eh, en segunda posición, la eh, categoría juvenil, después a la categoría cadet, la Mireia Camacho Gachasuna y la Martina León tercera i la de Benjamina Díxelas Negros i després un dia avui plàtanà amb don Sartier. de les 7 llibres que participaven van aconseguir 6 medalles i aquest passa el diumenge per la segona fase de Copa Catalana i van aconseguir medalles a Iris, segona posició, una altra vegada.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 Mm -hmm. molt bé. Después, uh, bueno, bueno, eh, el resto de gimnastas, eh, bueno, molt bé posicionades, perquè eh, al voltant de 25-30 gimnastas a cada categoria, pues faran quedar eh, la Laia Sola cinquena, la Tatiana sisena, la Sofí 12, la Mireia Camacho setena, o sea que la Paula Sola cinquena, o sigui sea que molt bé. Uh, anirem seguint, òbviament, cada setmana què fan les, uh, les gimnastes de, del Club de Casa Nostra Què teniu previst per aquest cap de setmana? Hi alguna cosa? Eh, aquest cap de setmana és la primera fase de conjunt i anem el conjunt juniors a Tora Espana amb dues cintes en... en... i en... tres en... cerdos en doncs eh, estarem amb atents si casen dilluns en tornem a parlar per veure com ha anat aquest, uh, cada setmana com han anat aquestes actuacions no sé si ens vols explicar alguna cosa més uh, Esther, en el programa d'avui eh, Bueno eh, aquest, aquesta temporada tenim bueno, un torneig que anirem a, a Noruega a finals d'octobre o sigui que bueno endavant, ja parlaré més endavant molt bé, doncs és excel·lent, no? Una bona visita, si és per fer turisme, i el mateix temps per participar doncs, en aquest torneig a Noruega, has dit, eh? Sí, sí, bueno, sí. si necessiteu un periodista, doncs cap allà que m'hi punto. <ríe> <ríe> Estaria molt bé, eh? Sí, sí. En parlarem pròpiament. T'esperem dilluns, si cas, per fer els comentaris del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Esther. Una abraçada.